vali rugib bismillahirrahmanirrahim allah allah rabbunallah rabbunallah rabbunallah rabbunallah qelendrimi i takon allah subhanahu wa taala wa çdashpëtimi qofshin li muhammedin sallallahu alaihi wa sallam familjen e shokut te tij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 Allahu Suhanu e Teala e ka thaktuar që shëqëria në të cilin e të njerëzit dëndahat në tre grupe nuk ka grup të katërt grupi parë është grupi besintarëve grupi i ty të është grupi mos besintarëve edhe grupi i tre të është grupi munafikëve grupi i dy fëtyrshëve Dhe Allah më dhëruar të reguar për shëtë njëri në grupë Cisit si e tyre Më ditë si, si cisit e tyre janë në të vërtit Ato gjere që ka të reguar Allah në Koran Dhe Korani rëth tyre rëtullohet në tematikat e ti Në ka të reguar jështës e situës cilën me shëtë njëri për tjërë grupeve Edhe në ka të reguar në vëqëanti për muna fikët Se kur shdo tjetë që ndrim johë vëndre tyre Edhe kjo është si të mbyrë një e për temo në munafikve në cilën zjati i gugja Për shkak të rëndësi si ka kjo tem E para edhe për shkak se kjo tem shumë pak është rrahur edhe shumë pak flidet për të Edhe një urit e njërëz e për të janë shumë të kufizuara Edhe cëtësit e të, të njënë të shumëta Edhe ata brefën shëqerin tonë, vishën në ton, veshe tonë, lasën të jale tonë, kanë pamin tonë, edhe nuk guptohen nësi njëri nuk në njëfësit të tyre. Pra ndaj, ishe shumë nëvojshme që në të njohëim të cësit të tyre, që të ruhi për të cësit të ruhi për e tyre këgantë të, të, të, të, të cësit. Edhe, nëmbyllë të kësa i teme, do të regojnë disa fikat të cilat, I duan zë besimtarë të më di se kush do të jetë qëndrimi i on kundrejt munafikëve. Kush do të jetë qëndrimi i besimtarit kundrejt munafikëve? Aذنë së ngjëlit kohë do të flasim ne për një pikë të dytë, po në lidhje me çësën e munafikëve për të mbyllur përcisht këtë shohë. Së pari, Allahu më dhëruar, nëse besimtari na e ka ndalur dhe në sallallojë muslimin për munafikëve, ndarui na hipokrizia dhe nga çdo gjë që lidhë më të, nejë dhe shdove sindarja e kandalur e bohë, po, subhanu, që ti bindemi munafikëve. Në ka e kandalur si të bindemi të tyre. Sepse bindja të tyre e qon një i në shkatrim. Edhe pse një i një një në momentit e parë mund thotë kjo është bindin dhe një shkaj është lejuar, por fakti që i është munafikë. Do të thotë chainId ma te sigji gjashë liu dëshiron të çëti diçka ndaluar e kuptova apo nuk e kuptova ti po ndega po më dur të mos u bin nuk ka dhënë mos u bin në haram po mos u bin fare hiç mos afro house was a marvelous entity as mosu mer meta tot Allah subhanahu wa ta'ala profeti ti sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiy ittaqillaaha wa la tuti alkaafireena wal munaafiqeen o ti prophet ki e furikau mo dhe mos ju bindë mos besimtarë edhe asë munafikëve. Përndaj, nuk i lejojnë besimtarit që të bindet të tyre. Edhe detajt e bindet të tyre ne i kemi të rëgurë në hybët dhe kaluara. Besimtari ka për të tyre që të zbëtoj urdhe të allohë dhe të bindet urdhe të allohë dhe jo urdhe rave të munafikëve. Qo shëta dhe urdhe urdhe të lejuara dhe si e të leon shërjate. Sepse ata Ma të të dhejuarave duhet të qenë njeri unë të këndenuara Të kipokrisia Gjithashtu Besimtari Duhet që të largohet në munafikët Të këtheje të e shpinën Edhe nëse i takon Të këshiloj ata me këshila të prera Të sakët, të qarta Të cilët duhet të depërtoj në zemët e tyre fuqishëm Si dhëtë Allah s.w.t. i dhëtë profeti s.a.s. Ulajke le dhine jale më ndhama fi kulubihim. Fa ahle dhërënhum, wa rinhum, o kullahum fi e në fuzi i në kaunën beligha. Po të këta janë atët të cilve, u athi Allah së shpaka në zemra. Po në nërëgohë për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në momentet mje dhe momentet këshia. Për kundës të disërëzohet për tërë dhe mos, asë mosu marë më ndimë, asë mosu jabë më ndimë, asë mosu konsultohet më ta, asë mosu jafërëjë ata, për dhe të të nërën, sepse ju ka nërgurë e Allah. Sikur se i tha Omejë në të nëlanu, njërë i sahabëve, i cili kështë e marë një krishtere, e kështë e marë një krishtere si sekretar, edhe i tha, O ti dhe të vëftë Allahu, a kështë e një gjithë dhe marrës se këta? Nuk gjithë një për besimtareve të drejt? I tha munduat shkrimi ti, dhe nuk munduat a fejati. I tha o meri, një nuk mund t'ja pojmë ata, sepse i ka nërdua Allahu, dhe nuk mund t'ja pojmë se i ka urrujër Allahu, dhe nuk mund t'ja pojmë se allohu s'kharu t'ala ta i ka dëbuar ata. Për nërdu të dojmë a dhurë, fër ala dhe madhore, anon, nërgohë për tjëre. Nuk ka k Gjëzohë në hajë, gjëzohë të dobi i që mund si me ndojështë i të ndihët i me përte të të të qoj të qojë të këhilët e shëtanit. Ti shi sigurë se sa do, ti esht ti, i, i zhuar dhe i shka dhe të disht të bërshë dredha, a i dikë me dredha në shumë se ty. Sefse dredha dhe ti i burojnë dhe dredha dhe shëtanit. E dhe parë dhe dyta, ty si besintarë nuk të lejohet që kërë në shë pofita o baut, po qese ty, nuk më po qese ty t duke shkëllu ku viton mota disi ti e bësh shok i tij ku po do të marrë ku po do të, të gjej. Prandaj dhe ty besimtarë të largohat. Edhe zyje muslimanëve nuk vjen duke u shënjëruar me munafikat, po vjen duke u larguar prej tyre. Kjo është që ka vepuar vëllësorë dhe që ka urdhëruar Allahu Kur'an. Fa'a'tu anhu wa'iwhu. Dhe kshilloi ata Allahu. Këshilloi, thoi ki frikë Allah. Ki frikë Allah, largu me hipokrizia, pastuaj shkritin ton, bëu si qendë Allah subhanahu wa ta'ala. و يقول لهم في انفسهم قولا بليغا فتويهني فيال ان كويت الجال التي دوهت تدهوروا من زمره اطير ان سا كانوا فرمه و الله تعالى gjithashtu allahu madhor ne ka ndaluar Quran, ne kuran qeni ti mbroj ata e ka ndaluar qeni ti mbroj munafiqat o vlezo wallahi porosit kuran dia shume qarta por zemrat e to mbyllura dhe te kyçura ne veti kuptojn ata dhe fido pasenjëri dhe bëndreja për të mbëjtë të mbënafijë dhe dhutje put dami dhe dhupijët të mëzdo shmërija më rap ndërko që aloj më dhrua ka thanë form të qartë më simbërata o letë të qartën alin ladhine e shtë talon e në fuseho mësë djelago për të mbëjtë atate cilët të i bëjnë drejdi dhe të rafni vederët të dyre dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d ogojki dorda te cilite jan gjyrofqar dhe kontrapar ti e di shumicë shtota se asem mund ta fai trafa që të trothuar zotin e tij të pretendon fen e tij e duhet mbrojtur ai duhet në mbart pas se to dovojme dhënur ha antum haula ijadatum anhum fi hayatid dunya ya yuhubbe i mbrojme në të dyja fame i xhadilun wa anhum yaum alqiyamah kush mbrojnat apo para me gjykimit kush do i mbrojmë rofiket do taresh ta. ta ta. të provoj për të mbrojtur ata po pisti që po hajdutë të skuqojnë po kufrin po shirkun po rekomvizinë duhet të mbroshësh këtë dinjitet pa votë po qesë të marrë ata atë të upazë ata hynë në ranin e tyre onët i dashur o mallë madhuar na e kanë ndalur që ne ti përkrahem ata edhe të aloim rreth ata qoftë Allah subhanahu wa taala jeleli ila men lamu la tatakhidhu bi taana min dunikum o ju që jeni besuar mos merrni mëshq Dhe mos mendi të afro te sekretar ose njerëz të cilëve u besoni i sekretet tuaja, ata njerëz të cilët nuk janë për ju. Ata që sem besetar vetëm se merrët punojë tek ty. Mos e le të cilët shikojnë sekretin tuaj, sepse ai dhe pse shërbisni në një, le po të posai dot ndihmë sekretuar të gjithë nuk do të bëhet çka po shkëtrin në dyllën jet. në jetë. Gjithashtu, Allah më dhuar na ka urdhëruar ne për këtë grup njerëzish qenë cilë meta, mni sile të, të veçantë. Shikoni për vetes sallallahu alaihi dhe msa i mirë që i dërguar paulla sallallahu alaihi dhe sa i sjellshëm që janë njerëzit. I duron tek kur ata i bënë padritësie, i duron dhe duron vetëm se kur shkelish kufijt e Allahut, u dronte. Por nxeht. Dhe kjo ishte nxehje e vërtetë, zemërim i vërtetë për Allah, dhe jo për shpish për veten, për hir të vetes. Edhe këtu u mor më dhuro ka thënë jajohen nabiju gjahit il kuffar o l-munafikina o l-lubo alejim dhëtë oti profet luftoj mos besim tarat e munafi, e munafikin dhe të regohu i arsh ja për në ta pse? sepse a dha duen të shkëtërojnë fen kurse Allah të shonë të ngrejnë fen lart dhe kurse të shonë të shkëtërojnë fen a jesha miku i fes për këta rësë duen e në rëdruar që ne të ngrejnë fen me gjdoj gje që ne posedojnë nëse të dëshirojnë të të, të, të të tëmë kërëjsi në Allahot dhe nëse të dëshirojnë të të të tëmë nëzërë gjëhnenit gjithashtu ne kemi për detyr që t'i për shtrojnë munafikët ne kemi për detyr t'i për shtrojnë munafikët dhe nuk në lejojt që t'i bëjmë ata të parë ta t'i vendosim ata t'i em pari e jonë nuk në lejojt këmë e fenis name profetis salallohet se nuk ka thënë haditin e sakt dhe innëhu i e kun sajidhen, fakat asë khattu rabbeku ma azzawajan. Hadit i shisak. Thëdë mos i thonin munafikut, i trasmetim thonin një jutë përishur, mos i thonin zotëri. Sepse nësa i më kërëdetur zotëri, atëherë një këni zemërua zotën të uaj. Shë këtë tim ka ati i thejë? Fjallë zotëri gjurë në rabë, fjallë sejit gjurë në rabë, kuptimi sa eshtë që ne përthejmë gjurë shqipë zotëri, t qofti par fisi, si që një gjyën për fshatër e kërë plagu e fshatët, apo të kryetarë komune, apo të jetë dëmë dhënë njëri cidit drejtorë njërë zyna në kryetare, në, në komunitetë e më rabë, këj që e të sejnë gjyën në rabë. Dhe argument që këj që e të sejnë gjyën në rabë është, që profetë i sënë Allah a.s. mbasa e luftës e hëndegut, dondë e që të jetë të hakon që meritorit që i fotë, edhe anko kurdët çifutët që të zbresin edhe të bien dakord me gjykimin që do japej Saad ibn Muad radiyallahu anhu. Edhe kur vin Saadi i pagosur, vin hykun në në Gomar, edhe thot profet Salem shokëve të tij të cilët ishin domthon nga fisit e tij dhe ky shi i parë kur Saadi, thot ngrihuni tek seidi juaj, do të tekseria juaj, sepse shi i parë tyre. Ngrihuni dhe ndihmoni në zbres sepse ishin pagosur. Radhith që Felaseid do thot i parë Në më dhërë profetët së në më të hadit në ndalon që ne taj që uaj me dojë, dhështë doj jo, uaj munafik, doj i parë jo, të i të mundë afiku të i parë jo. Tho sepse nëse më të vërtet të ju jo parëloni në realitet që mundë afiku të ti parë juaj, ju, ju ke një zemurës të të më të uaj, duke parëlon që të drejtoj një mundë afikë. Pasaj në frilët të, pasaj një jo dëm, dëmë do e dobija, jo po kemi interesës, kemi interesës, këmë të të këtoja një gjëra pas ti thaje për profesorin Çikës ti përpara thanë the sunnete profeti sallallahu alaihi wasallam. Kur ne Allahu i, Allah, al i madhruse mërohet kur ne e respektojmë dhe e lëm larg te munafik. Mendo pak sa je takuar me munafik dhe e ke respektuar dhe i ke respektuar ata dhe u ke folur vetëm fjalë buta, fjalë mira sa herë. Sa herë ti ke respektuar dhe ke rindur për, lardë, për dhën, dhën, të ngritur ata larg për të thënë qoftë me kujtimin e Zotrit Zëtri të nuk të gona tyru, zëtë e sëtri, jëta ja, janë poshtërësia. Atyru e vetëm fjallë e poshtërësia të gona, si t'jeter. Zëtri të janë njërës dhe oqëmë, të cili të bine urdhëm e të Allah, suhënët a. Njithashtu Allah më dhurur, në e kanë dëluar që ne të afalim gjenazën e të ure. Këtu bëhet fjallë, pra ta monafik që ne i dim, atë që nuk e dim, nuk majmë rrisim për për Allah, suhënë Nëse le ti një person munafik, në bazë të cilëve të cilët ne e kemi treguar gjatë gjithë tizëhyt të munafikëve. Shikom që një person ka shumë të munafikësh, atë largohet ai. Zvathothë që ka treguar Allahu, të cilët do të tregojmë ti vetë. Mos e bëj cenazat i njeriu i cili është munafik dhe ka rënë në kufur të madh. Sepse i munafiku i cili ka bërë kufur të madh është shirq i madh i kafirja. Edhe e Gjese si muzbesim ta, pande dhe Allah kanë dërua është të falë të gjenazë e ti. Tërgohet, hadithin e sëkë, që kërëfti kërët në më bejnë muselulli. Shkonë profetis së në Allah në sërë për të falë të gjenazë. Nga Abdullah në më bejnë muselulli ishte koka e munafikëme. Aten shkonë në mërë dhe e ka profetis e më dëdoj dërgujë Allahot si e falë të gjenazë në munafikë dhe si kërkohë të jëllohë falë për një munafik I thoth Profeti S.A.S. unë të kërdoj falje për ta edhe edhe më shumë se 7-10 herët. Tëpse Allah kështë në qërënë atë herë, indë të sraqë përdojëm se bëjnë më rëndë dhe faleja kërë Allah-ulohu. Sur të kërshë falje për ta, 7-10 herë, nuk ua falë Allah-ulohu tërë gjënafët. Pas të i zëbritë, Allah i madhuru, e këtë gjithë, që të vë la të qërënë bërë, që të vë la të mëse falë gjenazën, asë njerit pëjtyre, edhe mosë shëndrojë të këvarë i asë njerit pëjtyre, dhe më për të lutën për ta. I në hun kefarën villahi o alësulli, ata e me hua në ho dhe të guaj e ti, salam bërë, që që nuk i të kohë besimtarit që të afalit gjenazën atyre, apo të afalit gjenazën edhe të lutët për ta, të kohë kënë fali allohë për ta. Gjithashtu, duhet si bes Kjo është shumë të mëzoshme. Që të ruhe për të të tësimin vëtër e ti, e para dhe dyta që ti njohi musha munafikët. Allahu sukhana të ta talat në Kërkan, «Wële u në shahu la rajnakum fa la rafhtum bësimahum, wële ta arifennu fi lahni l'kawmi». Dhe pasukur donim ne, në të keshim në ndosu munafikët, shenja në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk është kushth njëingjë vëdkitë munafikët, po arë i më antëtë cizive të të të të cizirë, edhe për që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të. Edhe për këtare sërët që të ruhet për të të të e dhe të shqildojë nëse e shqikon të të të të të të të të të. E më dëna doj më dëruar na e këndaguore që nëjë të përkratë munafikët, të afromi atyre, madhje, të të madhë, si të të të t Duhë të vendosëm i kbytët madhë, mësë të malë, më si besoj më tësipësa Allah i madhëruar në e kandaluar që ne t'i përkraj më t'a e si mundi që ne t'i besoj më t'a. Allah u subharëtarënë në Koran, O ju që këni besuar nësë uvjen një uvjen një uvjen një fasik, që fasik të do në është në shka me e e e, se afqar, sa më në fiku, është një gjyë në fqarë i kënë gjyë në vendhaj, nësë uvjen një uvjen një uvjen nj Në më dhe mësemeni me basë fele me këti fasikut pa usiguruar se më basë, këjë fasikut mund të mbarte me dhe vetë një lajmë i cilë të është për për të për të për të për të për të. Edhe ati e detyrojët me se me në ngithë në dhe dhe musimarnë. Edhe sa herë ndonë dhe të të këne. Sa herë ndonë të të të nejë që të gjithë në dhe musimarnë një lajmë, sotë ka për filari për të këshurë shumë. Edhe nuk siguroj po Sigurohë se mësa i person që ke mëpare, më të e një këverë murafime i cili dëshonë fusi për qajin e më musimaneve, dëshonë fusi u rrejtën e më musimaneve, dhe mëndim keqë në i musimane për një i tjetërin. Pa në sigurohë për pasët të, të, të mbash qëndrimi për një të lezërëtumë. I të shtu, e shumë i do mësojsh nuk i besimtare, të bëjt shmosë, që munafikët mos fjypi dhe mos zejnë rëllet kërësore të muslimarëve të të cilat janë rëllet të rëzikme dhe në barës të tyre i barët e ardhë me islami dhe muslimarëve. Duhet të rendi që këta munafikë mos kemë rëllin e drejtuasit të këtë muslimarët. Edhe e fundit, duhet që besimtari të mendojmi për përpër zëti edhe mos herëci si me fjallë të munafikëve të cilat përhapen shpesh në me të besimtareve Dhe fusim panjit dhe më të tjyre Fusim u rejnë me më tjetër Fusim përqari dhe më tjyre Ndhe si dhe nuk i të kohë pe sëmëtarit Lishim Allah në madhëruar Që në bëjë për e të veqis vë të nëmërë dhe të ti në E të naruaj nga hipokrezia <eshte> Pika dhëtë Në cilë e ka dhëmë të qështë një hipokrezis është Si të ruhemi për hipokrezis Allahus më anët e ala Na ka treguar Kur'ani urdhrat e tij që ne dizbotojmë ato. Dhe kush i zbotojnë ato ai ka shpëtuar për hipokrizis. Na ka treguar të ndalesim që ne të largohemi prej tyre, dhe kush largohet prej tyre ai ka shpëtuar për hipokrizis. Gjithashtu edhe kush zbotojnë urdhrat e profetit sallallahu alajhi wasallam ka shpëtuar për hipokrizis. Por nëse njeriu në bie në një përqesie ose për, në disa cilësi, ose bëhet më rafikë kumuar, a ka tobe për të? Po, Allahu subhanahu wa taala ka treguar që për to ka tobe. فذل الله سبحانه وتعالى ان لنا ديننا بالدرك الاسهل من النار ولن تجد له نصيرا فالمنافقون يجرون غاده متpostه تزالي غاده متكيجه زال الجنيم ودنوا لتقر الدموس فسترقون الله مضرور ودبر يسطون بطريق ك فالت الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يوتي الله للمؤمنين اجرا عظيما فبتلك التي jam penduar, kan regulluar. Ndë jo, kan e penduar dhe për dhe thëmë sëpë, hipokritësit dhe të të të të të të hipokritët. Kan regulluar dhe për dhe kam mërë puntë miëlë bas i banë, unë të qërë, e bas i kam pasë të të të të munafikët. Wa atasë më bilagë kapër fortë për Allah dhe për liqënë të ti. Wa akhra, sërdinë, unë i lagë dhe u të reguhat si qërë për finë Allah dhe e qëtë për Allah ka në bukëzi dhe katër, i zbatojnë këto gjëra e dhiera Allahu për i bukëzis. Futallahi më dhuratë kush zbaton këto katra, ai është me besimtarë dhe besimtarëve Allahu do t'i japë shumë shpërlim më të madh. Gjithashtu, një besimtar i dinë me besimtarit që të ruhet për i bukëzis, është i lutur Allahu subhanahu wa taala të lëvojë në bukëzi, sikurse profeti sallallahu alaihi wasallam i lutte i Allahu ndër tjerë që të ruhet nga shirku, nga kufri, nga zyfajsia dhe nga i bukëzia. Sëpse Allah është e i cilë të ruën në shdoj keqin. Sinceriteti, ligë e fortë për maurë, pendimin e gjunapët, nërgimin e të si të munafikëve, lutin dhe e hëndonë subhanataj që të të ruën një pobezia, në shkaj që shumë të mëghaj që të ruën shpëture. Gjithashtu, së fundi përmi disë asën, ka të ruën një hadith, një po, të cilën kushë së baton, Allah i madhërurë e shpëtonat të një pobezia dhe i vendosë ati një loj, Vullë e sigurie e cila është sigurie për të për hipokrizist madhe Edhe kjo Gjë të regonë hadithin që e transmiton Dhe ka të regonë që e të barit dhe seksuar Shë hadith sakt Në në në gjemë e sahih Thoë të profetit sallamari sallam Ku shërfal namazin më gjemat Dukë ka për të këbiri Vildës taj Të këbiri vildës taj Imame Allah këpërti Je përësaf Duzet dit u shëtë falë namazin me, me gjematot me gjematën gjamilu nuk u falë namazin gjumas edhe e kap të këbiri i këllën starët 20 dit nuk i këtë të dojnë që kur thot imam e Allah 23, 5 namazin i e me imam thot i shkrua në Allah ati 2 pastrime ose 2 largime largime i a shkrua në Allah që këllëta largime hipokrisia edhe largime zari gjahdemit shikoni dhe dhe saku në tijesht dhe pse nuk është aq e të thjeshtë, ose s'është duket në vërtet, por në të vërtetë është e thjeshtë këtë, këtë, po në aspektin e zhvillimit moshka, edhe shoshmëri moshkë të kë punë. Oqë treguat se Aid ibn Musaid, i cili ishte një nga selepët e Abidinve, e ka ruajtur te Bibi për saqë 40 ditë. Por së si shkën treguat ras me tuse të ka ruajtur tek Bibi fillestar dhe ka fal namazin xhavi për 40 vjet rresht. Madje treguat se ku e mori xhavi për ta torturuar emojë torturoj dhe hyj në gomar për të bërë në qytet thosë kam parë kam parë fytyrë që nuk i kam parë të para 40 vitesh sepse nuk i ikte tek bibëllostar asnjëherë njerëz secilat e sakrifikuan vetën e tyre për Allahu dhe Allah i pastronin hipokrizia edhe ne, nëse nisën vetë murdhet Allahu dhe largonin të gjinahat edhe kur kemë mund mundëti dhe zbotëm të kuq që ka tregu profetit sallallahu alajhi dhe Allahu të largojë të hipokrizia ofrëse për vojë të kuq të vëmend Se shpresoj që ojmoj madhror ty abe hajë shumë maths. Ju e di shumë mirë që një protestuesi po bëjë kush është? Është një popilitë nuk e duan namazën xhamat, sidomos të mos sabaudë në namazën e atis. Kto e ndyn namazën më trondha që tregu po vjen sot, do të ndon namazën më trondha komunavegullë që mos sabaudë në namazën e atis sepse munafiku ushi nuk ushi bashin dhe sakrifikoi gjumin e tij pa uat. Për këtë arsye e linë në namazën e sabaudë, mund të vajo se mbeti në shtim ose se falhiç ose se fal namazin din dielë ku se prezantojnë gjithë në sapo parë ose në sapo dytë ai i fal namazën e jumat, si do mos namazën e sabatit të Jezus. Epose tubi më i madh që shikosh njerëz, të shikosh njerëz tubi më i madh të vëllait, e shikosh njerëz që thon vetëve të tyre Hoxhamar, shikoj për namazën e sabatit e Xhamin. Valla u dha nuk e di se si mundet që dhe të dalë një Hoxh tu flas njerëzë për fenë e Allahut ditën e xumës vitbe kur ai për namazën e sabatit simu ne ti persono dalë të vështirë për xhenetë për xhenen ku ai vetë ka i precizisë të butëshut munafikëve ku a dëllan me so di fotu o ta khalafu anna illa munafiqun ma'lumul nifaq se nuk qonë për namaz vetë mall do të sinë munafik ti jeni ohur dhe munafik subhanallahu saf po shojmë o xhovanovi qollu vjen në namaz saf shini se nuk ta konë të kon tupër shtu, sëbëjt... sëpse kyru e në që mos një të guëjt Allah dhe ty du so të tupër vëdojnë pa nësot jëzbatome të që të gëgjithimi Allah në blot të zbatome të gjithemi të gëgjithemi të gëgjithemi për për për për përpqimi të zbatome të gjithemi Popi i nis automatikisht ka thënë Allahu subhanahu teala nëse dëshiroi me të vërtetë që tim të sinqert që na ruajë nga hipokrizia. Sepse hipokrizia është fundi më keqe cila i keq i cilaja i ka rënë umat dhe është shkatruese për umat, shkatruese për besimin, shkatruese për muslimanët, shkatruese për fenë e Allahut në shumështekte, cila domethënë që i përmendu disa në vitet e kaluara, nëse Allahu në madhërinë e tij na ruajë nga në hipokrizia, nëse Allahu në madhërinë e tij ta mbyllë të jetë me punë mirë, nëse Allahu në madhërinë e tij ta bëjë protejë që këndohen në bëjë për e tyre të sirët janë sinqerët, në bëjë për e tyre që ka bëjë fort për Allahus mënën të ala, dhe rëgullënë atë që kam prishur, Allahus më dhëruar i bëft, ditë të tonë më të bukrat, ditën që të të takoj më të, edhe punë më të mira punët, të sirët janë vula e punëve, edhe për fundimit tyre, Allahus më në të mirë të gjithë.